Великий здрайця Я не пам'ятаю, ким я був Я знаю, ким я став Іноді, скидаючи Свого завшового берета З північим пером Пристебнутим Срібною пряжкою Я чіпляю його На кулак і довго дивлюся уявляючи, що дивлюся сам на себе. Перо глузливо гойдається і срібло пряшкить, тімяно блещить при світлі місяця. Я це роблю рідко, дуже рідко, у ті пекучі хвилини, коли розумію, що більше не можу бути собою. Але і перестати бути собою я теж не можу. Люди називають мене дияволом. Геть сатано, кажуть мені люди, і я ригочу, зникаючи. По-перше, я не сатана і ніколи ним не буду. По-друге, я не можу піти назавжди, навіть якщо мене проганяють. Я лише зникаю на якийсь час. І подумки дякую тим, хто мене прогнав, бо мить набуття для того, ким я став, Сто крат блаженніше за існування. Люди називають мене князем тіми. Я не князь. Я закріпачений тьмою. Я споживаю пекельний хліб в поті чола свого. Я можу лише сподіватися, що колись настараю необхідний викуп. І тоді мене відпустять на волю. Дозволять не бути. Мне хочется верить, что надея в мир